Det är en solig, varm vårdag i mitten på april. Jag gav mig ut till Visvas för att spela in lite fågelkvitter och plötsligt så upptäcker jag en man och en kvinna som sitter på en sten och blickar ut över det glittrande havet. Och vid deras fötter ligger en båderkolla. Då ropar kvinnan plötsligt Titta, vårens första orkidé. Och det var upprinnelsen till Vårt trevliga samtal Som ni nu ska få ta del av här Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 Och jag heter Gunilla Grell hungren Det är annan påsk 2014 Och vi hoppar in i samtalet direkt det är ungefär tre veckor tidigare i år än, var, än våren, än vanligt. Ja. Utav den anledningen att och vi... Och titta, det var ja, vår, vår, också. Vår, ja. eh, sommarställe på norra Öland. Haft ja. i 40 år ute på allvaret. Och där har vi år Ja, det. Är samma det. som här. Är det, som ja. det är Adam och Eva som är ja, här. Ja, men vi har mera, ja. men det sitter inte... Ja, det är lite... Jo, ni har säkert flera sorter där. Ja. Ja. Och dessa guldviven är på Hillberga och oss. Alltså det är som är helt fantastiska. Ja. Var på Hörland har ni Hillberga, stället? den här gamla, Kinta. gamla byn. ligger mellan eh, Sandvik och Löttor. Jaha, ja men då vet jag. Sandvik har vi seglat till. Ja, ja då vet du precis. Ja, är det de, de, de, ja. De är trevligt. Och här pekar ni på någonting när jag kommer och gick förbi. Ja, nej det var nog den jag, jag ville visa dig på. Ja, precis. Men som du ser det är så... Här brukar det vara fullt. Ja. Här brukar det vara fullt. Ja. Kan du berätta vad de heter? Adam och Eva. Jajamensan. Ja, okej. Så att när jag ser det blir jag så lycklig. Ja. Och då vet jag, nu får jag se när jag kommer ner till landet. Mm. Ja, det Men som jag sa i början, jag hade, ja, grisarna har ju ökat upp ja, så Jag lyckligt. såg det, visst måste det vara sådana. Ja, ja, ja, ja. Det, det förra året satt Naturen leker såren. Uh -huh. Jag kommer från Radio Tyresö. Ja. Jaha Vi blev intervjuvade den gång Jasså? Nej men Terje Det är en, ja, en, en gammal ja. god till jaha. oss ja. eh, Vi lärde känna honom vi flyttade... Ja hon har bott här ute länge i alla fall De var före oss På kunna... Början på 7. Vi flyttade hit 1973 Hade vi köpt vårt första hus här i Trollbäcken Jaha Och då kom vi från Huddinge jaha. Mm. Mm. Och... Har ni lust att tala om vad ni heter? Bengt och ingen Lundqvist Jaha. Men som sagt, vi är väldigt naturmänniskor Vi mm. åker ut och bara njuter och ser Och tittar när det har kommit Och, och, och ju... ibland får man se havsörnen här ja, också precis. Ja, precis ja. Jag gick ja, egentligen ut för att spela in fågelkvitter ja. jag, jag sa det till den som håller på att spela in där ja jag Nej, jag säkert blomm <laughs> ja. Men de flesta de flyttvåglar har ju kommit Ja cd har jag sett också. Här. Jag tyckte jag hörde lärkan också. Det är, det är den är rätt tidig. Ja. ja. Vad heter Boven då? Boven heter Ludde. Ludde. Och han längtar ner till, till, till ölan och, och allvaret där han är ute från tidig morgon till sena kvällen. Jaha. Och våra barn, det är, det är vårt samlingspunkt. Ja, är ju 49, han var bara sju år då när vi... Eh, köpte Bor ni kvar i Trollbäcken? Nej. Vi, bor, vi, har, vi har flyttat faktiskt lite grann. Så blev det, det brevik för oss. Vi har i många år. Precis ja. vid, vid sjön. Ja. Och Ludde här gick med husten precis i vägkanten och blev påkörd något så förskräckligt ja. så men du ser har... frisk ut mm. ja och jag är han har nya korsband och de visste inte Oj, men så går det Jo, vad är det. det där för någonting jag måste se par pratar i den ja <laughs> Nej, det är en riktigt yeah. fin och bostig hund. Han är som en valp. Ja, och så fin. Ja, det är en väldigt ja. ja, ja, ja, ja, Oj, Jag ska kussa ja. på ditt hund. Ja. Mm. det. Han, han längtar ner till landet nu. Mm. Och bara får vara och springa. Ja, vad härligt. Ja, och vi med. Ja, det förstår jag. Mm. Då... Men ni är inte uppvuxna i Trollbäcken? Nej. Jag är uppvuxen i Grundal Jaha, och jag är Vasastad Så eh, ja. ja Och så blev det Trollbäcken mm. Det skulle vara en, just det det var, det var viktigt Att det var nära idrottsplatsen Jaha. Och Så vi bodde precis vidare. Det, det var det ju... hockeyträningen? Ja mm. Och våra grabbar har ju spelat Elithockey Så att, ja, det blir det, det, vidare Ja Tog upp Vesby, gjorde Johan. Eller ja, jo, men Dora satt i, i elitserien bland annat. Det finns väl några Lundqvist som är väldigt framgångsrika nu också i hockey. Ja. Är det dem? Nej. <laughs> nej, inte. Det är ju han, Joel. Inte, nej, inte Joel och... Pratar de inte om bröderna, Lundqvist? Jo, de, jo, de är bröder. Men det är Joel Lundqvist. Ja. Det är... Henke hör för med någon. Ja, hjälper. och det är ja, hans... Henke, spe han spelar ju New York Rangers. I, ja... Och, uh... och Joel, han är kvar här i Sverige. I Göteborg, ja. Ja, det... Men det är inte deras alltså? Det Nej, det, det är inte Men Nej, de... De, var... de är för gamla också. de, har lagt av och, de har lagt av. och nu bor ni på Brevik? Nej. Nej, det sålde vi. Och köpte oss en, faktiskt det var jag som tjatade, och, och köpte oss en lägenhet sedan 1800-talet inne i Kalmar. Ja. Alltså det var inte hissel någon. Man... Ja. Det var inte Vickie... krusen Stjärnskaborgen nej, möjligen? Gården, nej, den en bit därifrån. Mm. Ja, där har vi varit att ja, ja, ja. <laughs> titta ja. på. Det var bara det att Bengt fick jobb där nere. Så att då, då flyttade vi ner och köpte den här underbara lägenheten. Det var bara att vår, våra barnbarn här uppe, de kunde och kom och våra barn. Vi klarar oss inte utan er. Det var 2,5 tyvärr, 2,5 år blev det. Ja. Mm. Ja, när jag bodde på Mallorca. Ja, Nej, det, ja. det, det blev det. Ja, det har det blivit. Då får ni väl hälsa till Tjege då? Ja, vi hälsar ja. så gott till Tjege. Från ni... Tsinge och Bengt. Allt i sätan på len, och... Nej, vad de kvar. Jag har inte sett honom, jag hör honom. är på radion. Ja. Jag följer ja. ju alla program. Ja. Ja. Vi, vi är vi dåliga på Ja, det nej, vi har väl haft jag Hoppas att han, han lyssnar på det här. Ja. ja, jag kanske ska tala om att vi är i Visvas. Ganska nära Spirudden. Och Inger och Bengt sitter på en sten i solen här och tittar ut över havet. Och både kollen Ludde ligger vid deras fötter. Idyllen kunde inte bli större. Men vi sitter här bara och njuter. Ja, och jag går här och bara njuter. Går du, går du också här? Ja, det gör jag. Fast det är första gången i år faktiskt. Jag ju när det var vinter var jag här också. Mm, mm, mm. Den här brosken har ju varit fantastisk. Ja, det var kul att träffa på er. Ja God fortsättning på våren. Ja, ja, tack tillsammans. Tack ska ni ha. Hej då. Och jag fortsätter min vandring i den underbara naturen. Och här ser jag Adam och Eva som faktiskt har kommit riktigt långt. Jättefina är de. Och här flyger en liten fjäril, en blåvinge är det. Nu har det gått en vecka och jag är åter i Bismas. På jakt efter framförallt fågelskådare. Vi får se hur det går. Och här möter jag en kille och en tjej som kommer ner för slänten bland orkidéerna. Och killen bär ett stort spinsbö över axeln. Jag ska försöka få mig en pratstund med dem också. Jag frågar om de har sett alla de här fina blommorna som de går omkring ibland. Ja, vad är det för något då? Ja, det är Eva. Det är Ja. Så man kommer riktigt långt och tittar här. Massor är det om man tittar noga. Ja. Titta. Brukar ni gå här ofta? Nej, det är... ja... Var länge sedan i alla fall. Men ute och försöka skaffa middag. Ja. <laughs> Får eller precis så? inte så illa. <laughs> Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Men du brukar få lite fisk eller? Ja jag brukar inte fiska här. Jag har väl fiskat en gång tidigare här. Men då ja, var det på vintern förra året. Var is. Vad fick du då då? Nej <laughs> då fick jag inte heller någonting. Nej, jag ingen tur här. Men det är kul och att hålla ass... i spöt. Ja hoppningsvis blir det något nästa gång tredje gången gilt ja, ja ni får njuta av den här otroligt vackra naturen och lövsprickningen ja, ja verkligen, ja. ja. hoppas att det håller i sig eller om det ska bli kallare nu ja så vänta bara, Valborg skulle bli kallare regning. ja det skulle nästan bli de så. Ja. snöbland det är bäst att passa på att njuta nu så ja. länge det går ja, mm. ah. ni får ha det så bra tack, ja, tack ska mycket, hej då hej ja. då ja. Det är så underbart vackert här. Det är en ren pastoral idyll i enbackarna där växtligheten börjar spira så smått. Men vildsvinen har gått väldigt hårt åt naturen. Stora gropar har de grävt upp. Och det ser inte kul ut. Jag tyckte jag hörde ett litet grymt här bakom ett litet berg. undrar om det är vildsvin som är på gång så här. På Dan brukar de väl inte vara framme, tror jag. Det vore kul att se, men jag är inte så jättetaggad på att möta några. Får spana vidare. Vitsippor och blåsippor dominerar fortfarande bland blommorna här. Och på många ställen så växer de helt tillsammans. Vitsippor och blåsippor. Det är tre gäss som jagar varan här. Du lyssnar på Radio Tyresö det är 1,4 MHz. Jag är i Visvas som ligger vid en vik av Östersjön. Och ut och går i den vackra naturen. Och så möter jag ett par som frågar mig vad jag letar efter när jag går här och stirrar i marken. Ja då visar det sig att vi frågar vad jag letar efter och då säger jag, eller var det du som sa det förresten, kattfot? Eh, jag tror att jag, det var jag som sa kattfot. Och jag sa, kattfot. men herregud, kattfot har ju vi hittat här också för några år sedan, mm, är det ju? Ja, absolut, men senare. Inte så här tidigt. Nej, de Nej. är inte uppe än. Nej. Men ni har sett några andra små knappar. Absolut, vi, har, vi är ute på en lång vandring till vårt favoritställe, Spirudden. Har ni varit enda ute på Spirudden? Ja, ja. spirudden. Ja. är ju vår absoluta oas. Vad har ni sett för någonting idag då? Vi har sett gulvivor och det tyckte vi var alldeles för tidigt också. Allting var alldeles för tidigt. Ju, ja, för de är den. ju så söta fast de är så korta. De bara... ja, här matar hon med en halv decimeter <laughs> mellan pekfin och tumme. Ja, precis. Kvart ja. tre centimeter. Men... Jag ska tala om vad ni heter. Jag heter Karin Sundvall. Och jag heter Matti Lepp. Jaha. Jag är jättekänd Det namnet känner ja. jag igen Nej men jag är ju barnbokstecknare Ja det där för ja, jag Och, ja. Och sen, sen har jag en brorsa som vore Doktor i... kände jag ja. det var det ja. din pappa? Nej, Nej. <laughs> Men sen har jag en brorsa i Tyresö Han är nog ännu mer känd i Tyresö än jag är ja. Men Karin är ju jättekänd också Nej ja, ja. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag känner igen kattfötterna från, från Norrbotten Där Nej. jag är uppvuxen Eh, där plockade jag kattfot vid Karlixälven och det var midsommar och lite till då var då, de färdiga då var där. de färdiga och det fanns ett jättefint ställe där men man skulle ju vara oerhört försiktig så man inte tog för många och ja eh, men kattfoten är för mig ett barndomsminne som jag minns som som liten pojke och alltså den är lika vad ska man säga, exotisk som en ä, igelgott som man mm. aldrig får träffa heller, alltså. ja. Vet ni om de är fridlysta här? Det måste de ju vara. Ja, ja, ja, ja, ja. precis. Ja. Men då säger jag att Karin är jätteduktig kostymör, alltså jobbar Jaha. med film och teater. Mm. Mm. Mm. Så att hon finns på eftertexter hela tiden mm. Mm. på filmer. Karin. Det Sundvall heter hon. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, det var kul. Mm. Vad har ni mera sett då? Vi har sett massor med myror. Flitiga. Ute på spirudden där så var de i farten. Och sen så såg vi ju att att eh, vildsvinen har varit i farten och gjort otroliga gropar. Alltså ja. de först så stod vi bara stirrade och tänkte, men vad är det här? Är det någon traktor som har varit här? Det undrade jag också ja. när jag och, såg det första ja. gången. Ja, och ryckte upp med rötterna såg det ut som... Stora jäkla stenar. Ja, alltså. och stora stenar mm. välta åt sidorna och över en, en bit på stigen där var det ju riktigt. Mm. Men sen så förstod vi ju eftersom vi går att, nej men det vildsvin alltså. Och du bekräftade det för oss. Ja att är och de är ju så tunga så ja. de kan ju lätt välta en sten. Ja. Ja, ja, ja, de kan gul. väl välta en bil om ja, ja, de ja, ja. Ja, jag på. De vill vi inte träffa. Vi kan ju inte det här med botanik så väl men Nej. det är så här, enormt mycket de här gula lite så här avaxade nästan som vitsipper alltså ute på åkrarna. Vad är det för någonting? Ja, ute på åkrarna. Är det svalört du tänker Ett, du på? Ja, jag. Det, det är ju jättegult alltså. Och sen jättekul, in till alltså. och, ja, och vattendrag, då ja, kommer ju kabbelekan. Ja, Den är lite större nej, men är och lite köttigare nej, nej, nej. på ja, något nej. sätt. Svalört låter bra. Ja, ja. De, de, låter de bra. är lite mindre och har ja. nästan lite som hjärtformade blad, Ja, just det. ja precis. Nej, det är underbart. Vi, vi, vi vet att vi måste ta vara på de här dagarna för att någon påstår att Valborg skulle visst bli fram med skidorna igen. Ja, i princip. Idag är det den 27 april. Ja, det är fantastiskt. Och allting är väldigt tidigt. Ja, jo, jo. Ja. När vi, det är ju så här roligt när man har en mobiltelefon så har man ju sparat bilder. Och så går man tillbaka. Ja, men så förra året var jag tittade på körsbären i Kungstan liksom 8 maj. Och nu var de redan blommat ut Ja, liksom. det har de. Och samma sak blir det väl med att 17 maj brukar jag åka till min mammas grav. Och, och, och pappas grav och så, så liksom på, i skogen när jag går där så är det gullviver och eh, nu kommer de inte finnas antagligen 17 Nej. maj Vet ni mer vad det finns här på de här ängarna? Om man börjar med gullvita Ja, ja men lillekonvalgen kommer ju förstås. Mandelblom, ja, ja. Ja. kattfot ja, ja, ja. Hela Och blåvjol alltså. Hela sången ja, ja, ja, ja. Ja. finns Ja men finns ju De brukar jag ha 15 maj Som ja, ja, ja. datum för. Men jag ja. såg här förra veckan ja. Nej men det är, det är lustigt eller, ja. Och så tänker man att det kanske var sent förra året också vi, hur, Jag vet inte alltså, Nej, jag inte nej. Ihåg nej. <laughs> <laughs> Och sen har vi sett dag och natt Natt och, dag. Natt och, dag. Ja. Natt och dag. Ja, men inte idag <laughs> nej, nej, nej. Ja just det de Nej, tysta, alltså, Första gången vi var här på Spirudden Då svimmade vi nästan För att då kom ju också Mitt i den här pastoralen Så kom du ju ett, ett gäng med, med får Sådär och bräkte Herregud, drömmer jag Eller vad är ja. det för någonting ja. Kor brukar och också Ja sen har vi ju kor alltså. Men det, det är mer vardagsmat skulle jag vilja säga Den där första ängen ja. som vi kommer här borta Men, men när de här bräkande fåren dök upp Alltså då känt Går ni här ofta? Några gånger om året måste man komma hit Ja så det ses igen ja. Ja. Aha. Ja. Har du sett några kul fåglar då? Vi är dåliga på det Men det är dåliga. koltrasten förstås alltså. ja. Det är liksom ja. våren Men annars är jag Jag såg min första om sädesär här ja. Ja. Aha. Aha. Aha. Ja. Och det, Den har funnits längre Men jag har inte sett den för Nej. Ja, jag är, Vi är tyvärr ganska dåliga på, på det här med fåglar Men vi har kompisar som är duktiga Så då får man ringa dem och fråga mm. Jag lärde mig förra vecka nånti som hette vad heter den där vetterros? Vetteros, det vet ja, jag att ställa ja, där det ja, växer. Ja, ja. Bortom den ja, båtklubben ja. Allt mellan staketet och vattnet. Ja. Men, alltså det, men det är för tidigt ja, också. Nej men det har vi såg förra idag såg vi ja. i, ja, I, i, i raktstaden skogen och då var så att då, när vi såg den så var det inte var är det här det var ju fint, men ja. så när jag, kontaktade Sam i Skåne och berättade, då sa han att nej det är en parasit ah, Ja, ja okej okay. var... men den hade knappt mått upp alltså Det var massor vid Albysjön ja. för där har vi någon promenadsträcka också Ja, en i Tyresebor. Eh, nej, vi är eh, Matti har en, en, en, en stuga En sportstuga En mm. sommarstuga får vi väl låta ja, säga ja. Den är ju stängd under vintern men... ja, Här är närheten ja, I Rackstad alltså. ja. Ja. Och nu är den öppnad för ja. säsongen ja. Förra helgen öppnade ja. vi och Då var det kallare inre än ute Ja, men det tycker jag nästan det var idag också ja, Fast man precis. inte har varit inne i sommarstuga Nej, men övrigt så bor vi inne, inne på Södermalm mm. Men det är roligt att växla av Ja, visst mm. mm. mm. Tack ska Där ni ha vi. Ni ja. får ha en trevlig fortsättning på dagen Och på våren ja, tack, tack. Det är alltså Karin Sundvall ja. Och Matti Lepp ja, Som har sommarstuga i Racksta Som vi har pratat med här. trevligt. Mm. Tack ska ni ha tack. Hej då du lyssnar på Radio Tyresö 1,4 MHz. Jag är i Visvas för minst tredje gången i år för att leta efter fågelskådare. Och nu när jag kommer tillbaka den 9 maj så ös regnare. Hör här. Det regnar, men några fåglar är vakna så... Jag är ganska optimistisk. Hör. Här flyger gässen. gäst tror jag. Här ser jag några. Ni tittar efter fåglar. Hej. Jag, vad, så, såg ni en fågel? Jag bara hörde. Jag är rolig på Jag hittat tre glada damer här i regnet. Som stod och tittade upp i träden. Och så. Och och där, oss, ja, en kanadagås. Som kliver majestätiskt på grön åken. Såg ni den där fågeln också? Och ja, på trädet. Det. Ja, det där är mest gästgör. Och titta, en hel flotta gäst lyfter från åken. Och det är hundra. Minst. Men vet ni vad det här var för frågor. Här... Nej. Det har. Ja. Det jag har en fågelbok hemma, man kanske kan titta där. Jag trodde ni var fågelskådare eftersom ni var ute i detta väder här. Är det Är roligt att titta på fågelboken? Nej, det är mest blommor. Ja. Ja. Och det har ni förhoppning att ni ska se här. Vi hoppas att vi får se både guldviv och Ja, Titta, vad kallar ni den där? Mandelblom och blå Vad kallar du den? Vandelblom är det Har ni lust att prata om vad ni heter? Jag heter Ingrid Och jag heter Gunnbryt Och Eva Och ni är från Tyresö? Ja Ja, Det är en ja inte alls Grannkommunen kommunen. vilken av dem? Grannkommunen eh, Brukar ni gå hit ofta? En gång på våren Och kolla här då. Akta vad ni trampar i här Det är grönt och vitt kan jag berätta för lyssnarna vad sa du? En gång på våren? En gång på våren. Tre gånger har det regnat så här två. Här har ni i alla fall gullviva. Ja, ja. Väldigt vackert. Ja. Det, det, vi... Här brukar det växa Adam och Eva. Ja. Här, titta vad som står där i gläntan. Oj, oj, oj. Det var väl fint. Ja, det var den ja, de första för mig i år. Ja. De är ju Fasti. inte stora, men de är Nej. väldigt intensiva ja, i färgen. Är de väldigt jag, inte ja, ta, jag tänkte fråga om någon hade en kamera. Så här kommer mandelblom. Här kommer mandelblom. Ja, ja. Ja, det Titta det. där ska ni se, Där växer det flera stycken av dem och Eva. Alltså, det är Lite ju, uppe där på sluttningen. Ja, ju, ja. Hör vad regnet smattrar här på våra paraplyer. Hör. Men det är fågelkvitter också. Som när vi var på Gåle. Hur var det på gårdan? Ja, då regnade det lika bra, men det var lika vackert också. Ja. Vad såg ni då då? Mest kor, va? Mm, ja, ej, Mest de hade kor hade... i alla fall i buskarna jo, just kom det, jag ihåg. De hade släppt ut påorna, det hade de gjort, ja. Men det är en, en, en kollega som var jätteredd för korna. Ja, här brukar ju också gå kor på sommaren, det kanske ni vet. Ja, Nej, jag tror inte att de har gjort det. Men det är en sån här färdigt Så att det är i alla fall färdigt. Ja, för får. Nu ska damerna evigas här. Så här. Ja. Oj. Det fastnar jätteträdigt. Här är jättemycket knopp. på han vevar. Jättemycket knapp Titta. Men det är bara vita här. Det är lätt att trampa ja. ner. Alltså är... De växer ju bäst när det går djur här. här även om det regnar. Det ja, det är skönt här. här. Det är någon äh, speciell... Äh, ja, det är skärgårdsluften. natur. Ja, det är där du... Det är ju pastoralt vackert. Jag typ Tack för att ni ställde upp. Ja, det här var jag lite fåglar nu. Och god fortsättning på dagen. Ja, och promenaden så i regnet. Ja, tack så vi ska gå och fika. Ja, jag ska jaga vidare och se om jag hittar någon som kan berätta för mig vad det är för fåglar jag ser. Hejdå. Hej då! Efter en del överläggningar beslöt vi att dra vidare tillsammans. Hej! Ja, vi åker till Udbygård. Ja. Där finns en fin servering. Ja, ja men det blir jätteligt. Det blir bra. Och så gjorde vi sällskap allihop till Udbygårds café. Och där mötte vi några kämpar till som hade varit ute i regnet. Hej, Hej. har det regnat på dig? Det har regnat lite, men jag har gått från bilen så det har inte regnat så mycket idag. Men vi ska gå en promenad i regnet. Ja, det är härligt ja, ute alla fall. Mm. Vi har alltså tagit oss in på Ullby Café. Här träffar vi Victoria Magnusson. du ja. som bakar allting. Ja, jag och min gamla mor. Ja, ja. och driver hela det här stället. Ja, det, vi. Ja, det har det vi. Vad har du för rekommendationer idag då åt oss? Eh, Några goda pajer. Ja, jag har en paj med broccoli och eh, skinka. Och Pärfellet. så finns det ju mackorna som vanligt då som vi har. Våra räkmackor är ju populära. Ja, ja jag vet. Ja, det, ja. Du får gå och titta där om det är någonting ja, vad du önskar. Det ska ja. vi göra. Ja. Är det bra för skörden det här då? Eller vad säger man? Sodden? Ja, Att det regnar? Ja, det är bra för betet. Är det är bra när det är torrt tidigare. Och det är torrt, liksom. Ja. Men du, en del kor står inne fortfarande. Ja, det är några som inte har fått kalvar. Ja, det är Och ja. en del hade kalven hos sig så Ja, jag. precis, Ja, precis. De går ut... Men de gör det inget att, att det regnar på dem? Eh, nej, de har så tåliga. De kan gå oh. ute i vinterkyla egentligen. Då. De kan oh. de I alla fall den sortens ko. Sen finns det de här mjölkkor och det är ju inte lika tåliga. Nej, kanske. Vad är det här, herrfolk? Ja, herrfolk, precis. Oh. Så att de gör inget. Med långa bakben. Ja, precis. Det syns mest på kalvarna tycker jag. Ja. Det är så långa bakben. Ja. Ja. Det är jättekul att, ja. att ni driver det här. Ja. Och att ni har så mycket djur och alltihopa. Ja, mm. precis. Oh. Ja, nu ska Jaha. jag ta och gå och beställa något. Får göra Tack det. ska hejdå, du ha. Hejdå, hejdå. Och du, jag kommer från tydelseraden för att prata med dig lite. Ja. Oj då, okej. Okay. du jobbar här. Mm. Ni har bara öppet på fredag eller söndag. Ja, jobbar jag alla dagarna här då? Nej, utan det är lite olika. Ut efter vad jag kan och... och Går ni i skolan så, annars eller? Nej, jag tog studenten förra året. Aha. Så att... Just nu sitter jag och söker jobb mycket och mm -hmm. sen så jobbar jag här på helgerna. Mm. Mm. Vad vill du jobba med då? Ja... Jag vet faktiskt inte, nej. nej. Den... Jobben som jag söker nu är mycket träffar Just för att jag har så mycket erfarenhet av det. Äh, och sen, sen så jobbar jag lite på en skola också, som ja. vikarie. Och de ringer halv sju på morgonen och då ja, får du hoppa i kläderna ja. och vara där fem i åtta. Ja. ja, måste man vara snabbt. Ja. Ja. Ja. Jo, men man får mm. ta tillfället, ja. Jo, precis. Jag hade beställt, vad hette den där? En rapp och ja, sen precis. så vill jag ha en kaffe. Mm. Var det bra så? Ja, 95, Lycka till med jobbsökandet. Ja, tack så mycket. Ja, vad heter då? Kan du? Hanlar heter jag. Hanna. Ja. Mm. <laughs> tack. Ja, tack. Ja, nu har vi bänkat oss här på Uddby Café med wraps och bulle och bulle. Vad härligt att komma in, men det var inte så jättevarmt här heller. Nej. Jag hängde med er, ja. Det var trevligt ja. att få göra det. det var ju Ja, visst. Jag kände att jag var jag till och hålla. Mm. Men det torkar. Ja, ha? minnet har man kvar. Mm. Nu kommer Erik Magnusson inklivande med stora steg. Jag jobbar på Radio ser just nu. Hejdå, hejdå. Hej Erik! Hejdå. Kommer du med ägg? Nej, du har varit och vittjat. Bara plockar plocka fram. Vad har du att säga om tillvaron? Oh, ja. Det regnar. Det regnar det är bra. <här> Jag tänker inte fråga något om politik, för det är så nej. många andra som gör. Men korna är utsläppta. Ja, större delen är utsläppta. Jag lyssnade just nu på det här programmet innan nyheterna på radion just hade de om konas värdefulla betet här. ja, ja det är Peter Eriksson va? Ja, det, det, ja nej, var det, inte det var några andra som höll på med det där och eh, de hade experterna med här. Från nu försvinner alla betesdjur. Va? Ja, precis. Ja, och nu försvinner ju då den biologiska mångfalden mm. och så och med det. Det är va? hemskt. Jag var med på en grod safari med paddvisning här om kvällen med en som heter Per Bränström vet du ja. det är? Väldigt duktig sån här grod- och kännare. han berättade ju att när Sturups flygfält byggdes då utrotades lövgrodan i princip det ja. fanns enormt med grodor förr, men nu ja. finns det ju nästan inte gruda. Men i koladämmen finns det? det ja, de, där blir ju en lokal för mm. dem lite. Mm. Men det är inte så mycket här nere var det oberhört för det var kärmark då. Va? Men det mm. håller till Manhåll tillåter skogen och växa upp där och så lyfts ju backen då och allt ruttar ju ner och lägger sig mm. som en hit. Mm. Och, och sen är det torrt mm. och sen är det är inte några grodor. Mm. där. Nej. Va? Och du har mm. så att säga som, eh, Toffsvipen va mm. Den finns ju fortfarande kvar här mm. i Men de är bara ett par Men fasan har det länge sedan jag nere, såg Men nere på Storängen var en jättestor Toffsvipelokal Men den har ju vårt slagit ut mm, Ja, Jag är med ja, där. ja, men så är det ja, i verkligheten. Ja, ja. Och, det, och, och, det och, och utdikningen folk... har ju gjort väldigt mycket också. Ja, det har du ju gjort också men det är inte på samma sätt. Va? Men, utan det är ju människan som är och river och man bygger ju vägar och flygplatser och båthamnar och allt. Och så allt borta. Mm. Mm. Det som behövs här nu, det är ju att röja kantzonerna kring åkrarna mm. Mm. och ge det är 20 meter ungefär och bort med allt jävla risiga uppslag av aspar och allt smörja som mm. finns. Och, och, få den, och egentligen behöver man ju gå in med reda skogsmaskiner mm. för att göra jobbet. Ja. De pratar just om det på TV, även det här svårigheten då. Mm. man inte försöka röja, men, mm. blir det manuellt om man ska göra det. Ja, då blir det ju fråga om de belopp Visst. Ja. Men apropå Röja, det mm. de har gjort här i Kraftledningsgatan. Ja, men har du fått möten nu har du fått ljuset där. Ja, man har fått annat. ljus. Nu Jag har ha de i alla fall städat upp efter sig. Ja. I början stod det meter höga ja, stubbar det, det som, som, som såg avbrutna där. ut. Jag brukar säga att de bugger. Det är helt okej. Okay. Det gör ingenting. Det blir ljus och det kommer blommor och det kommer fina vitsippor. Och blåsipporna slår på avstånd på Västerdal när ljuset mm. kom igen. Och sånt där. Mm. Så de gör nytta de här. Men eh, det ser ju trist ut och speciellt på att man körde ju fel dag. Man körde ju sönder marken ja, de men En del är maskinerna. återställt i alla fall Själva ja, stigarna är återställda Återställningen är mycket jobbigare Man ska ju vara ute när man ska vara ja. ute Men du har väl det goda med sig ändå Att träden växer inte upp och faller Över kraftledningen Nej, Det var det. väl det som var avsikten ja, Det är det ju då, så att du ska kunna hålla det här För det blir ju mm. ett liv mm. Men det men man behöver ta mycket mer än vad hela tiden. Jag har jobbat med konstnärer under några år. Erik Magnusson syftar här på konstnärskolonin som vid förra sekelskiftet tillbringade många somrar på Lilla Tyresö in vid slottet med prins Eugen i spetsen. Vilket landskap de mötte här ja. och vaccinerade dem. Och de skriver om så oerhört. Målningarna finns ju massor här. Mm. Och, och det är just det här öppna regnslandskapna. Men det är igen liksom igenbuskat idag. Det som finns kvar och där man inte har varit och hackat med. Och nu har vi nya unga konstnärer i Tyresö. Ja jag har inte träffat på några gånger. Nej men konstrundan vet du Det har ju varit den ja, i höstas ja, Och det jo. håller på att byggs upp en jo. Som ska fortsätta jo. Det var ja. varit ju en kick när hon kom Av äh, troll Mar Marita och troll Ja, ja. ja. ja. Hon barn. Jag förstår att du gör det. Jo, men det har hon nog sagt, ja. Hon berättar hur hon gick till skolan här. Hon gick och lära och hämta ja, dig på vägen hon gick, hon och sig till skolan. Dag, och och ja, ja. Och och sedan, och kul för henne att hon har fått köpa tillbaks det istället. Ja, Kunna köpa tillbaks ja. det. Mm. Men vilka konstverk hon gör. Ja, Helt fascinerande. Ja, det är roligt att det är rör på så att det finns ja, någon här ja, men hör du, god fortsättning på våren. Hoppas ja. skörden blir bra. Ja, det är bra. Växer det är en till bra start. Kalvarna växer sånt sig. Mm. Kalvarna är fina i år och ja. och också. Så att det är bra för Vi väntar på solrosorna. Ja. Ja, det, De är alltid så, så fina det. också. Så gärna ja. här. Ja. Och så är det jättekul att ni har det här kaféet. Och att det är öppet på fredagarna. Ja. Det vet vi. Tack ska du ha. Hej. Ja, det var några besök i Vissfass bland orkidéerna och på Uddby Men någon fågelskådare lyckades vi inte få se, men vi hade så trevligt i alla fall. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 MHz och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Hej då!